vanaf 50 vijftiger jare tot en met laas week. De hartelike welkom in allemaal wat ingeskafel is. Siet achter oor, stoppiespoene uit en keir lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur. Hartelike welkom aan amal wat ingeskakel is. Nou, sonder much ado, kom ons skop dadelijk af, dat ons meer muziek kan inkry. Dis waar we die program gaan. Die legendarische folkrock Likkie Dew, Simon en Garfunkel, bestaan uit Paul Simon en Hart Garfunkel. Die Likies wat hulle uitgevoer het, het gepraat met die muziek jeug, wie in die 1960s en 70s in hulle tienerjare was, en dit het treffers ingesluid, soos A Bridge Over Troubled Waters, The Sound of Silence, en die rolprenter Graduate, sy muziekbaan treffers, soos Scarborough Fair en Mrs. Robinson. Vandaag word die deel gekrediteer as een van die gewildste en mees ingevloedreike groepe van daardie ere. Nou, vandag doen hulle vir ons en hulle skop die program af daarmee hulle sê The Boxer I am just a poor boy though my story is seldom told I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles such a promises All eyes and chest still man hears what he wants to hear and disregards the rest. Mm -hmm. Ragged people go Looking for the places Only they will know La la la La la la la La la la la La la la la La la la la Asking only weapons wages I come looking okay job, but I get no offers, just to come home from the woods on 7th Avenue, I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort in, la la la la la la la, -la. kitaartlanke daar van Simon en Garfunkel, ek geloof, dit moet net lekker wees om in die gehoor te sit as hulle twee op die uh, verhoog is. Nou, uh, Ed, ach, wat is haar naam? Uh, Elsa Dupree en uh, Uh, André de Pre, ek uh, is blij om te sien, jylle is ook ingeskakel, jylle moet lekker saam luister en uh, kruis om met die kinders ook, daar sien ek al, om uh, saam met jylle te sitte en luister dat uh, hulle bykie kultuur kan kry, van een uh, inspuiting van ons tydse muziek. Ok, ons stap aan en ons kom nou by uh, die groep die uh, pop poplegendes Ebba het aanhangers verras en verheeg door hulle eerste studioalbum vir 40 jaar aan te kondig. Ebba Voyage word in november vrygestel voor een revolutionaire konsert waar virtuele avatars uh, treffers soos Mamma Mia en een Waterloo sal speel. Die kwartet, wat in, in 1982 uit mekaar is, het uh, gesê dat hulle terug in die opname stereo beland het, terwyl hulle aan die uh, verhoog vertooning uh, gewerk het. Eers was dit net twee likies, en toe sê ons wel, miskien, moet ons een paar ander doen, het uh, Benny Anderson gesê, uiteindelik het hulle tien snitte opgeneem, waarvan twee tydens persconferentie wereldwijd as premier uh, vrygelaat sal word. Ebba syng een van hulle nietste releases, wel een van twee wat hulle gerelease het, en dit is Don't Shut Me Down. Nog die ou Ebba met uh, muziek wat by hulle stemme pas. Al is die uh, ouderdom vat vat daarom so bietjie hier kan mens hoor maar eh uh, nog paslik a wine, a wine. the sound of children's laughter now it's quiet so i guess they left the park this wooden bench is getting harder by the hour the sun is going down it's getting dark i realize I'm cold the rain begins to pour As I watch the windows on the second floor The lights are on, it's time to go It's time at last to let him know terug te staan vir die wel vir die vorige <laughs> jong ebbe groep nie, uh, baie uitstekend gedoen en uh, ja, dit is ebbe en ebbe bly ebbe hulle sal altyd immer groen wees ek sien Susan Jacobs het ook nou by ons aangesluit so kan maar noem dat uh, die uh, likie van ebbe is dier haar aangevra ons beweeg aan na Nikos Ignatijadus. Hul uh, is een van die uh, beroemdste komponiste in Griekeland. Nikos was in uh, concerte met sterres soos Nathalie Kool, Charles Arznevoer, uh, Albano en Romania Power, Glenn Menderos, Berdien Stenberg, en sovoort. Die volgende plaat op die drijftafel is een wat Nikos saam met Corina van Fakari doen. Sy is geboor op 16 november 1973 in Athene, Attika, Griekenland en sy uh, Blijtans in Voerendam, Noord-Holland, Nederland. Nikos en Corina doen vir ons You are the reason. Prachtige liekie. gewekte stem van uh, Corina Famfakari, wat saam met Nikos, uh, met hy snaakse van Egnat Tidiades uh, gesing het, en ja, uh, yeah, you are the reason, sê hylle. Nou, hierdie een is baie, baie oud, uh, dus is uh, ek dink, uh, oe, nee, dit is toch nie so goed nie, het doch, dit is uh, een van uh, Connie Francis, Maxine Houdis, Sandy Posey. Uh, sy is geboor op 18 januari 1944. Sy Amerikaanse gewilde sangeres wat in die 1960s sukses geniet het met enkelspelers soos haar 1966 opname van Martha Sharp. Sy so komposities Born a Woman en Single Girl. Sy word dikwels as sy country sangeres beskryf maar soos Skeeter Davis aan wie sy gereeld vergelijk word, uh, wisselaar haar uitzette geweldig. Posey het vier treffers in die Verenigde State gehad, waarvan drie op nummer 12 op die Hot 100 gepiek het. Sy is uh, gebore as Sandy Lou Posey in Jasper, Alabama en sy het in 1962 in die hoerskoel West Memphis gegradueer. Pauzie het werk as een sangeres gekry nadat sy aanbeveel is door Tanni van haar wat uh, aan een kenner wat in televisie gewerk het uh, voorgestel het. Wat Cindy uh, vandag vir ons sing is I take it back. My wens mens kan ne. As jy iets gesê het, is daar nie manier wat jy dit kan terugvat nie ne.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 Oh no, please don't start crying I take it back I didn't mean it Please forget the things I said If they let me see him cry But I must tag in This time I'll say goodbye Maybe you've been good to me You've always done the best you could So try to understand now The way you've always understood I can't go on another day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 Sy in die pausie en sy sê, sy, sy varre terug, wat dit ook al is wat sy weggegeet. En nou, die volgende damietje, Helene Bester, uh, sy het in Springs groot geword en was in Laarskool op Jan van Riebeek en het metriek gemaakt in Heeggenote oor Meisieskool in 1994. Sy studeer daarna bedrijfsekonomie op Pukke en behal daarna haar onheersgraad in radiojournalistiek. Helene Bester was deel van die Alabama Studentengezelskap en ook lid van die uh, PUI-koor. Helene Bester sing vandag, uh, ouwe, dit is seker die Potje Universiteit-koor, die PUI. Helene Bester sing vandag vir ons mans van my en ek moet net vooraf noem, die spesifieke opname is nie van die beste gehaalte nie en ek weet hy knip ook kort af uh, aan die einde. So, dit nie ek wat verkeerde knopjes druk nie, verskoon toch maar, ek gaan probeer om een beter opname hiewers te kry, hier gaan hy, Helene Bester, mans mens van my, val van these that I' Allee, nes ek gesê het, knap toe kort. En uh, wat het Jelene daar gesê? Sy sing vir my en sy sê, ek is haar mans mens. Hai, toch, dankie mysie. Uh, en ja, sy sê, sy, sy, sy geloo aanraking maak heel. Nou, dit is hierdie, jy weet, mense dink as hulle verhuis na ander lande toe, dan het hulle toch moos maar die medieën Hulle kan met mekaar gesels, hulle kan mekaar sien op Skype terwijl hulle gesels, maar nee, die aanraking, dit is die ding. Ek sê hoe, dit maak een groot verskil. Help nie om met die persoon te sit en gesels nie. Dit is soos koek in een winkel venster sê hulle. Uh, so, dink twee keer voor julle die land verlaat, julle verloor baie, baie verloor. Nou, wat, kom ons doen het maar, ons sê, dit is halfpad en ons sê, ons gaan nou luister na die funny spot en vandag sinne kom vir ons van ene Jan Spies, ou oom Jan Spies en hy praat vir ons van waagsam die hond wat saam uit is op die leeuwjag en die hondse minne waar is op die, die leeuwjag. Uh, luister lekker saam en lach ook lekkers saam Waak saam, die hond Ek en een ou vriend daar die in die in Suidwest gesels nou die dag leeuw stories en uh, hy vertel my van ‘n merkwaardige hond wat hy gehad het Die hond sy naam was Waak saam. Hy sê maar nou dat met die hond gegaan soos met partij mense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 Hy se van die hond loop staan daar waar hy die reuk kry doet, stil en hy ryke hier voor hom op die grond. En hy rek die kant toe en hy rek sy en toe hy's eintlik bang hy val om maar as hy reuk lêek hy's hy bang hy druk sy neus teen 'n warm koel. En hulle hare staan oor entle leksus omgekeerde skraapborsels. En as die hond is die honde so daar rond beweeg? Asl dan nou nog beweging ie versitte voet dan doen hy dit op 'n manier laai jy sal sweer hy's bang hy trap 'n af. In lê het Lester te geknyp laat die punte onder hulle baarse sit teen hulle voorbene vas oomtrek.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 dan ruik hy vir daar of die leeuw wil daar uit die gras grasaalimpie uit uitruik. Die kerel sê en hulle sê toe daar, dit sê nou nie help om met die honde te wil verder nie, hulle sê nou maar bykie selfspoors nie. En hulle net so een eindje geloop, hulle sê daar sy leeuws en hulle schiet, en hulle schiet en hulle mannetje raak. En die hol so door die laag te kien en op die laag tussen ander kant daar raak hy net weg te die gras. Toe weet hulle, hulle nou geval, maar hy is nou gekwes of dood.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 En dus kan die laaste bankgras raak waaksaam weer weg En hy maak die spring en hy gaan boe oor die bankgras Hy sê en daar het waaksaam net weggeraak Hy sê, toe skiet hy daar vanaf rechtuit in die lucht en op Laat hy daar hang soos die springbok wat pronk Hy sê, maar toe het waaksaam al klaar omgedraaid Toe kyk sy gezicht al dus kan toe Hy sê en waaksaam het nog so gehang Toe begin male al met sy poot om te haard loop.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 sleet Ja nee, dit is waar die hondjie, ek wonder wat so sy se naam gewees het as hulle sy persoonlikheid vooraf geken het. Hy uh, maar dit is baie beskrywend geskryf of ge, uh, uh, voorgedra van Jan Spies. Mens sien daai uh, arme hondjie wat so in die lug in opspring en klaar in die lug te sommer omdraai en dan pad vat huis toe. Ons beweeg aan en ons kom nou by die dame met die rasper stem, Bonnie Tyler. Sy was gebore as Gynor Hopkins in Skewen, uh, Wallis. Sy en haar drie sisters en twee broers, uh, dit maak hulle sês kinders, he, het in een vier slaapkamer huis uh, municipale huis groot geworden met een pa wat op die koolmijne gewerk het. En haar ma was een huisvrouw. Hulle was een diep gruselike familie en sy het as een kind in die kerkkoor begin optree, waar sy haar sangtalent reeds baie prominent was. Sy het aanvankelijk beginne werk in Kruidenierswarewinkel en toe sy in 1969 tweede plek behal in een sangcompetitie stig sy haar eie groep Imagination en verander toe ook sommer haar naam na Shereen Dijwis om te verhoed dat sy verwaar word met Mary Hopkins, wat ook in daardie tyd beroemd was. Hier is Bonnie Tyler nou, en uh, sy syng vir ons a groot treffer, Hildyon for a heroe. Lekker ene, Bonnie Tyler, wat ons weer een bykie wakker maak daar. Uh, nou kom ons, wees ees weer rustig, voor ek dan weer die ander wakker ene ontzit. Ons gaan na die New World, was Australiese popgroep, wat in 16, 16, 59, 1965 in Brisbane, Queensland, gestig is en aangewees is as die New World trio. Hulle is vooral bekend vir hulle top 10 treffer tom tom turn around wat in 1971 vrygestel is. Die meeste van hulle grootste successe is geskryf dier Nicky Chin en Mike Chapman. Nou, die een wat hulle nou vir ons doen is Try to Remember. Nou, oor die algemeen het hierdie groep gespe of, uh, gespecialiseer daarin om uh, likies te vat en dit so na as moendlik aan die oorspronklik te probeer syng, ok so dis wel op TomTom turn around and try to remember uh, uh, dis uh, wel kom ons luister na dit en uh, besluit vir jy self. slow and oh so mellow try to remember the kind of September when grass was green and gray was yellow try to remember the kind when except the willow Try to remember I know you remember when dreams were kept beside your pillow try to remember try to remember if you remember and if you remember and then follow. Then follow. It's nice to remember Although, you know, The snow will follow Deep in December It's nice to remember Without a hurt The heart is hollow Deep in December It's nice to remember the fire of September That may us mountain deep in December Our hearts should remember and follow Voordrag daar van Try to Remember. Lieflijke liekie. Nou, ja, soos ek gesê het, het ons nou zo'n so bieke afgekoop, nou kan ons weer een bieke uh, Opspring in Jive. McCullies Workshop is een Suid-Afrikaanse Sighedelliese groep en hulle uh, eerste album is vervaardig door Billy Forrest op die etiket van True Tone Records waar hy in 1968 by True Tone plate Matskepijn aangesluit het. Die album gebruik een aantal musikale stijle en word beïnvloed dier die Beatles en in besonder Sgt. Pepper, Frank Zappa, Pink Floyd en die Moody Blues se Threshold of a Dream. MacKillie's Workshop met hulle baie populairie ene, ja, hulle dreggerei, The I just will i see you tomorrow 16 letters i'll see the rest i won't make till tomorrow i won't wait till tomorrow workshop en uh, die groep, so wel as die plaat, is wereldklas. Sal goed doen enige plek in die wereld. Dennis East, nog een Suid-Afrikaner, lekkieskryver en muzikale vervaardiger, oorspronkelijk van Pieter Maritsburg. Hy het sy muzikale loobaan in die laat 1960s begin en in die 70 het hy saam met die Rising Suns opgetree en die uh, rockgroep Stingray, saam met uh, ander Suid-Afrikaanse muzikante wat hy uh, die groep gevorm het in 1979. Benevens sy werk as leekie skrywer, het hy ook muzikale albums vir Suid-Afrikaanse en Britse kunstenaars vervaardig. Nou die een wat Dennis East vandag vir ons doen is een cover leekie, eh uh, and take my heart it's yours to take Everliki, take my heart. It's yours to take. As kom by die... Um, wie is die mense? Europe. En Europe Seliki is... Uh, ja, die... Uh, the Final Countdown. En nou, Europe is a Swetse rockgroep wat in 1979 in Uplins, Wesby gevorm is en door sanger Joey Tempest gitaarspeler John Norm, basgitaarspeler Pieter Olsen en drummer Tony Reno. Hulle het in uh, 1928 een groot in Swede gekry door die televisie kompetitie uh, Rock SM Swetse kampioonskappe uh, te wen. Dit was die eerste keer dat hierdie kompetitie gehou is in Europa en uh, Europe het uh, groter sukses van die competitie uh, uh, as die competitie gewoord. Seedert hulle vorming het Europe 11 atelier atel, uh, albums, drie levendige albums en drie samenstellings en 23 muziekvideos vrygestel. Nou Europe sing nou vir ons The Final Countdown. Ja, ons allemaal weet, die liekie het nou een geword met die uh, wel oor die algemeen skoonheidscompetities, maar vooral met die uh, mevrouw heel al en uh, ja, competitie, the final countdown. Nou, oké okay, so voor ons by die afsluiting van twee en een rij kom, kom ons druk gauw nog vir Jackie De Shannon in. Sy is geboore op 21 augustus 1941 en sy was een van die eerste vrouwelike sangeres, lekkie schrijvers van die uh, rock'n'roll periode. Sy is een bekende sangeres van, uh, van What the World Needs Now is Love en Put a Love in Your Heart en ook die komponis van When You Walk Into The Room en Betty Davis' Eyes. Die treffers was uh for the searches en Kim Kaan's ons onderskeidelik. Sê dit 2009 is De Shannon uh wat uh, verslag doen oor die Beatles orkeslede se nies vir die radioprogram ontbyt met die Beatles. Jackie DeShannon sing nou vir ons haar eie komposisie, "Poor Little Love in Your Heart" mye goeie at vies daar van Jackie De Shannon Think of your fellow man and him of helping hand A little love in your heart is baie goeie advies en as amal dit doen, dan is daar vrede in die wereld. Nou uh, ja, Joy, ek weet nie of jy nou nog luister nie, maar uh, in die laaste twee, twee in die rij het ek uh, een van jou ginstelinge uh, Cliff Richard, uh, kom ons sluit gauw af, dan sal ek jou vertel van jou liekie. Dit is tyd om af te sluit met die tweede rij. Ek bedank julle hartlik vir die gereelde inskakeling uh, en ek vertrou dat allemaal lekker saamgeleister het en al die nieuwe luisteraars ek hoop uh, dit is nie julle laatste inskakeling nie. Voor ons dan die laatste twee luister eerst paar aankondigings uh, indien enige van julle versoeken wil uitsaai of aankondigings van bijeenkomst of vir die enies wil maak Julle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my selfo nommer 072-541-9803 en jy kry wereldweie blootstelling as jy jou product of jou dienste hierop ons statie adverteer of telk die program borg. Jy sal vind dat het een baie kosteffectieve manier is om jou verkoop te eskaleer en telk sommer te verdubbel. Advertising page, soos hulle in Engels sê. Julle is ook welkom om my op daardie cellfoonnummer te kontak. Ek herhaal om 072-541-9803. Die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee, of wat uh, beskikbaar is om op te tree by funksies of skouwe en sovoorts, stuur asblief my so 3 MP3's van julle myseek,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 Uh, op my vrydagprogram op die horizon om drie namerig verskyn. Nou hierdie vrydag wat nou kom, het ek uh, kunstenaar wat ek uh, onderhoud mee gaan hee en haar naam is Lida Venter. So kyk maar uit, skakel in om uh, na Lida te luister. Ek los jy dan maar die tweene rij en vandag sal dit eers wees Joy, hier is wat ek van gepraat het, Cliff Richard, en hy is wired for sound. Hy het een groot, wat noemer het, speaker in elke sak, ensovoorts, ensovoorts, en dan daarna luister ons na John Lennon, en hy geef ons Imagine. Was my voorig om die muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker na week en tot volgende woensdag om na uh, vier namiddag. Dan zit ek Ludwig Winter wat sê, wees soet, loop mooi, was jylle handen, draai jylle maskers, en bye for now. I like small speakers I like small speakers the sky